þá læru þau fyrst og fremst að sína rækt eigin heimili og endurgjalda fórhildurum sínum því að það er guði þóknanlegt. Sú sem er ekki að í raun og veru og á engan að festir von sína á guð og ákallar hann stöðugt og byður nótt og dag. En hinn bílífa er lifandi döð. Bryn þetta fyrir þeim til þess að það sæti engu ámæli. En ef einhver sér ekki fyrir skilduleiði sínu, sérstaklega sínum nánustu, þá hefur hún afneitað trúnni og er verri en vantrúð. Ekka sé ekki tekin og skrá yfir ekkur, nema hún sé orðin fullera 60 ára, eingift og lofsamlega kunn að góðum verkum. Hún verður að hafa fóstrað börn, Sýnt gestrisni, þveið fætur heilagra, hjálpa báðstöttum og lagt stund á hvert gottu verk. En takk ekki ungar ekkur á skrá. Þegar hvað til vela þær frá Kristi vilja þær giftast og gerast á sig karum að brjóta sitt fyrra heit. Og fram temja þær sér yðjuleysi, rápandi húsur húsi ekki einungis yðjuleysar, heldur einni málugar og hlutsamar og tala það sem eigi ber að tala. Ég vil því að ungar ekkur giftist, ali börn, stjórni heimili og gefi anstæðingunum ekkert tilefni til íls umtals. Nokkrar hafa þegar horfið frá til fylgis við satan. Ef trúið kona á fyrir ekkjum að sjá, skal hún sjá fyrir þeim og eigi hafi söpnuðurinn þingsli af því að hann þarf að geta hjálpa þeim sem eru ekkjur og einstæðar. Öldungar þeir sem veit af góða forstöðu séu hafiðir í tvöföldum metum allra helst þeir sem leggja hart að sér við bóðun og fræðslu því að rýtningin segir þú skalt ekki múlbinda uksan eran þreskir og Verður er verkamæðurinn launasinna. Takk þú ekki við kæru gegn öldungi nema tveir eða þrýr votar beri. Ávíta brotlega í veður við stallra, öðrum til varnaðar. Ég heiti á þig fyrir auglítið Guðs og Kristjésu og hinn að útvöldu yngla að þú gætir þess án hleypidóms og gerir ekkert af vilfylgi. Við erum ekki fljótur til að víja nokkurn mann til þjónustu. Takk að ég heldur þátt í annarra syndum og varðveit sjálfan þig reynan. Verð þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt þú neita lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Syndinnar hjá sömumönnum blasa við áður en til dóms kemur en hjá öðrum koma þeir síðar í ljós. Á sama hátt eru góðverkin augljós og þau sem eru það ekki munu ekki geta duðlist.